A sorsszerűség baljós érzése kezdett rám telepedni, amikor Kallam harmadik borza is megérkezett. Az új borz Bill névre hallgatott, és Kallam nem sokat beszélt váratlan jöveteléről. Futólag említést tett nekem róla, de volt annyira körültekintő, hogy Szigfridet ne avassa bizalmába. Azt hiszem rájött, eléggé felborította a munkatársam lelki egyensúlyát meg azt is feltételezhette, hogy Szygfried egy kisé már megvan zavarodva a körülötte nyüzgő különféle lényektől, s így az új borzot nem is veszi észre. Éppen a napi teendőket beszéltem meg munkatársaimmal a laboratórium ajtajában, amikor Szygfried hirtelen lebukott. Ez meg mi a fene volt? Hiáltottam, miközben egy nagy tollas test suhogott el fölöttünk, szinte súrolva a fejünket. Ja, kalambagja, mondta. Szygfried rám merett. – Ez az ő bagja? – Azt hittem az egyik betegünk. Alorvosunkhoz fordult. – Kálám, mit keres itt ez a bagoly? – Napok óta itt van. Az állapota már elég jó ahhoz, hogy visszavigye ahonnan hozta. – Tudja, hogy szeretem a madarakat, abból azonban nem kérek, hogy vérszomjas sasok módján kerengenek a rendelőbe, halára rémisztik az ügyfeleket. A fiatalember bólintott. – Igen, igen, már meggyógyult majdnem. Ahogy elnézem, nagyon rövid időn belül visszavihetem az erdőbe. Ezzel zsebre vágta a vizit listáját, és távozott. Egy szót sem szóltam, de bizonyos voltam abban, hogy ha Kalam egyszer hozzájut egy bagolyhoz, egy hamar ne fog tőle megválni. Éreztem, hogy kellemetlen összetűzéseknek nézünk elébe. Hallod azokat a rókakölyköket? folytatta Szigfrid. Micsoda lármát csapnak. A ház hátsó részéből jövő csaholástól, nyűszítéstől és ugatástól visszhangzott az egész folyosó. Szó, szóval, ami szó, elég zajos lények voltak. Mit akar itt velük, Kalam? Nem tudom biztosan, mondott valamit, de hogy mit, arra már nem emlékszem. Aha, mordult Sigfried. Azért remélem, mihest meggyógyulnak, eltünteti innen őket. Még aznap történt. Egy kutya törött orsócsontját illesztettük helyre Szigfrieddel, amikor Kalán bejött a műtőbe. Vállán, ahogy azt már megszoktuk, ott gubbasztott Marilyn, de ezúttal társasága is volt. Egy kis majom ült kényelmesen a fiatal ember karján. Szigfried felnézett a munkából. Abba hagyta a pólyázást, és a szája tátva maradt a csodálkozástól. Az Istenét ne! Ez már túl sok! Most egy nyavajás majom? Mintha egy átkozott állatkertben élnék! Igen, feletek állám elégedett mosolyjal. A neve Mortimer. Törődöm is én a nevével, horkant fel Siegfried. Mi a fenét keresít? itt? Há, ne aggódjék, nem az én állatom. Tulajdonképpen páciens. Szygfried szemei összeszűkültek. Mit akar mondani azzal, hogy tulajdonképpen? Beteg? Hát, nem egészen. Diana Thurston kért meg, hogy viseljem a gondját, amíg ő és ön persze igent mondott, habozás nélkül. Már csak ez hiányzott, hogy nyavajás majmok kóboroljanak itt. Mintha nem lenne elég állatunk. Kalam zord arckifejezéssel nézett rám. Tudja, nehéz helyzetben voltam. szörsztön ezredes, nagyon rendes ember, és ő az egyik legjelentősebb ügyfelünk. Hatalmas birtoka, több vadászlóva, és ki tudja, hány kutyája van. Nem utasíthattam vissza a kérését, partnerem újra kezdte a Mi alatt a gipsz megkötött, láttam rajta, hogy gondolkodási időre van szüksége. Értem már, mondta néhány pillanat múlva. Csak ugyan nem tett volna jót a hírnevünknek. Siegfried Kallamra pillantott. De biztos, hogy csak addig lesz itt, amíg Diana üdülni van? Persze, hogy biztos. Higgyen nekem. A fiatalember hevesen bólogatott. Diana rajongva szereti ezt a kis majmot. Amint hazaérkezik, eljön érte. Értem, és remélem így lesz. Sigfrid fürkésző pillantást vetett a majomra, amely száját nyitva tartotta, fogait vicsorgatta és csattogtatta. Szemmel láthatóan kinevette őt. Az alvókutyát felemeltük az asztalról, és az egyik boxba vittük, hogy ott térje magához. Partneremnek láthatóan nem volt ínyire a beszéd, én meg nem törtem meg a csendet. Nem óhajtottam megvitatni kálam legújabb szerzeményét, mert történetesen tudtam, hogy Diana Thurston nem Scarborough-be ment két hétre, hanem Ausztráliába fél évre. Aznap este még házhoz hívtak, úgyhogy bementem a rendelőbe gyógyszerekért. Ahogy a folyosón végighaladtam, állatok bábeli hangzavarát hallottam a ház végéből, és a hátsó szobába vanyítva kállamott találtam ott barátai körébe. A három borz az etetőtálakat szagolta körbe, a bagoly lustas száncsapásokkal landolt az egyik felső polcom. A hatalmas és szeretetre méltó vihar farkát csóválva üdvözölt, a dobbermanok pedig elmélázva figyeltek. Kalám által már nyilvánvalóan megbabonázott Mortimer, a majom, az asztalról gazdája karjába ugrott és rám vigyorgott. Az egyik sarokban a rókakölykök folytatták különös csaholásukat és morgásukat. Odébb két ketrecre lettem figyelmes, melyekben több nyulat fedeztem fel, akik újabb jövevények lehettek. Ahogy körülnéztem a szobába, rájöttem. Siegfriednek kezdettől fogva igaza volt. Az állatkert most már tényleg megvalósult. És kifelé csak azon járt az eszem, hogy mekkorára bővül még. Már kiléptem a folyosón, amikor kalán felén fordult az asztaltól, ahol valami megnevezhetetlen élelmet kocsvasztott egy nagy tálban. Mielőtt elmennél, Jim, hadd közöljek veled valami nagyon izgalmas hírt. Kiáltotta. No, miféle hírt? Az egyik Dobbermarra mutatott. Annának a jövő hónapban kölykei lesznek.